Коли перед ним згальмував «Мерседес» з рулем тато Вітасика Діма, так усі називали чомусь, ніхто не може згадати відколи, бо мав на ім'я не Дмитро, а Мірча, родом і Синигева, закінчив щось у Кишиневу, працював у якійсь конторі, але через розтрату мусив тікати до мів, до тещі свого тестя «Фірмана» і «Курваря». Вельми відомий бухгалтер у банку у місті покивав пальцем. Не задньому, певний себе, жував жуйку тасик. Від нього пахло м'ятою і циклеменом, та ні, цикламеном пахло від тата. Сідай, так, але я. Нічого страшного, раз можна не йти. Тачик сів напереді. Машина жухнула шутром, попри цвинтар, попри мокру леваду через гостиниць у місті. У місті зайшли до банку, Діма дав їм з вітасиком вланки, ручку папери, воркнув до пані за зморщеним школом. «Прийміть, прошу!» і пострибав пріч, певне, у свій кабінет. «А ти скільки?» Тачик довго гриз ручку, чухав потилицю, шаркав ногами, аж поки здобувся на слово. «Чотири тисячі рівно! Ого! Не ого! А партика! пуйка?" Пуйка дурак, як-то? А так-то? Свою партику пустив на літню регато. Ну, ще газон купить, і, може, магітофон. До банку довіри нема». Каже, «А ви? Що ми? Ну, і я. А тут тато, бухгалтер, буде крутити, вкладати, капатиме відсоток. А, тихо і спробуй пікнути хоч кому. Здрісниш і не помітять». Вітасик дивився в очі, в нього сірі, холодні, у них утопились дві цяточки чоловічків. Тачик витримав. Єс, Йокнуло в душі. Пані взяла гроші, машина порахувала, розписалась на карці, по книжечці взяли синенькі. І що? Що далі? Добре пішли. А куди? Хоч би у ресторан. Чу? Що зголоднів? В ресторани не ходять їсти, а ходять себе показати. Може, Тачик, направду, не знав, чого ходять в ресторани. Ніць ніколи не був. З малого запала йому у підсвідомість ресторан і таксі не для тебе, то ознака пустого отринькання грошей. Одного разу ходив по селі просити калікий, ще юнак з палічкою у куфайчині. Мама дала йому залізну гривню, тримали на шкатулі на чорний день, дещо згодом у Чернівцях і йшли попри ресторан. Мама глуп у прозоре шкло, а там за столом в костюмі реготає о той калікий, поруч нього чудовна пані. Перед ними кальмари, салати, інші наїдки, серед столу відерце льоду, шампаном і живе на нас. Мама в сльози, і більше ніць не давала. Хто би там не просив, гнала від хати. і дід свині в ресторант. Може, Дністер? Ну, я що, я не знаю. Ходім. Двоє в кабіні, їли і говорили. Вітасик тримався весело, солодко-свіжо. Оповідав про Таню. Сосочку, да. Ну, ти що обіцяв посприяти? Щоби вона тачика допустила під кожу Може і цієї ночі Нє Шо ти, а чо Пуцька не мита Хай я головне маневри Після пляшки десни І десерти було весело обидвам Музика грала на бій Тачик кинув троячко на барабан Ще посиділи Гайда Єсик «Тачек, айно!» Виготіли по Кобилянській, зачіпали дівчаток, позирами і словами завернули у кармінний кришталь. Тачек побачив вазу біла, а в ній на дні ясно-вишневий камінь, виточений різцем невідомого майстра, може, і пінзеля, матер Божа, перед Чорним Христом і Ісус на колінах. Дав гроші. Пані дзюркнула білим пламастером і завила ошмат веруть цупкого паперу. Пішли. Вітасик купив мобілку, чорну китайську ручку, вермут і пляшку Зосі. Зосю ми заправляти, тобто зелену осінь, ні, золоту. Що, ніколи не пив? Якось, знаєш, Вчитись у школі і не пити чорнило? А що? Герня і тольки. Та чо? Що ж такий галівний? Зосі розпилив якомусь дворі, стоячи із горла. Вітався квит'як дурня і випорожнив міхур на аксамитово неперебутні анютини глазки. Тачік посиму прямо комусь у вікно, маленьке підвальне немите. У промоклому тюлі показалось лице якогось зарослого жида, затряс пейсами. Гою, нещасний, гой, Мейхеле, гой. Обойдали доброго драла, супонили своє добро по дорозі. Шо, покропив? Та ніщо. добре, що встиг. Спинились аж коло дурки. Що? Зачекай тут. Я ти що? Не переч, піду сам. Ну, як знаєш, сходи на кіно, та ні, буду у барі, айно, добре, я махом. Хи, Що си шкіриш? А що? Є такий анекдот, ти мені нагадав, хи-хи, кажи. Приходить са додому та й каже, Абам, я сьогодні дала маху. Як са, ти дала тому будному маху з п'ятого поверху? Ні, Абам. Я загубила сок ублів. О са. Ліпше би ти дала маху. Завиготіли, як несамовиті обоє, врешті тачек поправив сорочку.